Люцисінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук. Транспортний човник пролітав над юпітеріанською базою Азійського флоту, адже на Байхаю здавалося, що він летить над нескінчиною гірською грядою, кожна з вершин якої – пришвартований космічний корабель. Кілька хвилин тому Юпітер своїм гігантським тілом затуляв базу від Сонця, і вона залишалася на неосвітленому боці планети. Її сталеві хребти спочивали у фосфоресцентному світінні планети, сріблясто білому, майже місячному світлі, що лилося від супутника Юпітера Європи. За деякий час яскраво сліпуча біла куля вигулькнула з за вершин гірської гряди, освітила всі кораблі біля причалу бази. Жанобейхаю на мить здалося, що він став свідком сходу сонця в горах, бо внизу, в неспокійній атмосфері Юпітера, з'явилася рухома тінь від бази з кораблями. Але вже за лічені секунди він зрозумів, що саме бачить, адже інше світило з'явилося з-за вершин на протилежному боці бази. Два військові кораблі поверталися додому. Виконуючи гальмівний маневр, вони розвернулися до бази термоядерними двигунами і перетворили ніч на день. Начальник штабу флоту, який особисто супроводжував Джана Бейхая на нове місце служби, розповів, що зараз на базі перебувають понад 400 бойових кораблів – дві третини загальної потуги азійського флоту. Решта ще баражують просторами сонячної системи, але на базі очікують їхнього повернення. Джан Бейхай, зачарований фантастичною картиною, змусив себе повернутися до реальності. «Пане, чи не може статися, що наказ про повернення всіх кораблів на базу про сприймуть як заклик до дії?» «Не хвилюйтеся. Наказ прибути на базу обумовлений іншими причинами. Цілком реальними і ненадуманими. Хоча вони й можуть здатися смішними. Ви не стежите за новинами». Ні, я знайомився з документацією природного добору. Ви даремно хвилюєтеся. Результати тестування свідчать, що у вас достатній рівень компетентності і гарні успіхи в навчанні з базових дисциплін. Вашим завданням буде покрокове ознайомлення з роботою всіх бортових систем. Це не так складно, як вам здається. Зараз кожен із трьох флотів прагне отримати пальму першості в перехопленні трисоліранського зонда. Учора під час спільного засідання представників флотів ми досягли попередньої домовленості про те, що всі військові кораблі кожного флоту мають повернутися до бази. Для здійснення контролю за виконанням домовленостей створено спеціальну комісію, яка відслідковуватиме всі переміщення і маневри кораблів для запобігання неавторизованому відльотові на перехоплення транспорту одного з флотів. А в чому проблема? Хоч би хто фактично здійснив успішне перехоплення, отримана інформація, як ноу-хау, так і будь-які технічні деталі, мала б стати загальним надбанням. Не в тому річ. Тут питання престижу. Флотчий корабель, який першим вступить у контакт із трисоляріанами, отримає значні політичні дивіденти і моральний капітал на майбутнє. Чому я говорю, що всі ці маневри і домовленості смішні? Бо операція не несе ані найменшого ризику. Найгірше, що може статися, зонд самоліквідується під час спроби перехоплення. Саме тому всі так змагаються за можливість бути першими. Якби наближалися основні сили тросолярян, керівництво флотів не квапилося б і виказувало обережність, як і за ваших часів, намагаючись обезпечити свої сили від знищення. Політичні принципи на цей час нітрохи не змінилися. Гляньте, ось і природний добір. Човник уже підлітав до однієї з вершин гірської гряди, яка виявилася саме природним добором. Потрапивши в зону тіні цього залізного монстра, Джан Байхай не міг не згадати іншого гігантського корабля, зі свого минулого – Тана. Хоча зоряний крейсер не мав плавних ліній свого далекого попередника, дископодібний корпус не гармоніював із циліндричним обвісом надпотужного двигуна. Після смерті ще ненародженого Тана Джан Бейхай здавалося втратив свій духовний орієнтир, хоча й жодного разу не сходив на борт авіаносця. І ось тепер цей велетенський космічний корабель повертав йому відчуття давно втраченої домівки. Заброньованою За обшивкою природного добору його душа, яка впродовж двох століть не знала спокою, нарешті мала прийти до вмиротворення і збагнути своє справжнє призначення. Він, мов заблуканий син, повернувся до батьківського дому. Природний добір був флагманом третьої ескадри Азійського флоту, і жоден інший корабель тут не міг дорівнятися до нього за потужністю і розмірами. Оснащений термоядерним двигуном без робочого тіла останнього покоління, корабель на форсажі розвивав 15% швидкості світла а надсучасна замкнена система підтримання життєдіяльності давала змогу здійснювати довготривалі перельоти. Випробування експериментальних зразків цієї системи розпочалися 75 років тому в колоніях на Місяці, і за весь термін експлуатації у її роботі не виявили суттєвих недоліків і збоїв. Не дивно, що система озброєння природного добору 4 в 1 була найпотужнішою в усьому флоті. лазери, рейкові гармати прискорювачі пучків високоенергетичних часток і зорені термоядерні торпеди могли за лічені хвилини перетворити на пекло планету завбільшки, як Земля. Човник так наблизився до природного добуру, що корпус корабля сягав далеко за межі видимості, а крізь ілюмінатори транспортника можна було роздивитися лише малу його частину. Жан Бейхай побачив, що зовнішня поверхня космічного корабля ладенько, мов дзеркало. На ній в усій красі виблискував атмосферний океан Юпітера. За митне лискучій поверхні з'явилася крихітна цяточка, яка швидко більшила. В ній уже можна було впізнати відображення човника, що наближався до зоряного крейсера. Несподівано просто на гладенькій поверхні обшивки судна відкрився овальний отвір, і човник, не знижуючи швидкості, залетів усередину. Начальник штабу флоту негайно розчахнув двері та вийшов. Джана Бейхая трохи здивувало, те, що транспортник не причалив до котрогось шлюзу чи перехідної камери. Але, відчувши приплив свіжого повітря з-за дверей, відразу заспокоївся. Напевно, в ті часи вже доступна технологія збереження внутрішнього тиску повітря, але він досі не знав про її існування. Вийшовши з човника, Джан Бейхай побачив, що вони з начальником штабу опинилися у величезному сферичному мангарі діаметру футбольного поля. Як згодом з'ясувалося, більшість відсіків корабля мали саме сферичну форму, бо під час прискорення, сповільнення чи здійснення певних маневрів. Будь-яка частина поверхні сфери легко перетворювалася на підлогу чи стелю. Останні невагомості екіпажів ізручно займатися своїми справами в центрі сфери. За часів флотської кар'єри Джана Бейхая каюти надводних чи космічних кораблів усе ж таки відтворювали подобу людського земного житла, тому подібна конструкція здалася йому вкрай незвичною і незручною. Начальник штабу пояснив, що це ангар для винищувачів, які базуються на крейсері, але нині він порожній і використовується як пласт для шикування 2000-го екіпажу природного добору. Ще до того, як Джан Бейхай ліг у гібернацію, всі національні космічні сили почали адаптувати елементи строєвої підготовки і шикувань до стану невагомості. Відповідні зміни затвердили у статутних нормах, але на практиці виконувати вимоги статутів було вкрай складно. Військовослужбовці у відкритому космосі могли користуватися реактивними наплічниками для зміни траєкторії руху. Але ось у середині кораблів лише відштовхувалися від перегородок або загрібали кінцівками. За таких умов вишукуватися в рівний стрій було надзвичайно важко. І тепер, спостерігаючи, як дві тисячі осіб шикуються рівними рядами, Джанбейхай Бейхай не міг приховати подиву. Дізнавшись, що чітке позиціонування в стані невагомості досягається за рахунок пояса з надпровідникових матеріалів, у якому циркулює струм, взаємодіючи з магнітним полем у перегородках корабля, Джан Бейхай і собі надягнув його. Проте керування за допомогою невеличкого пульта виявилося не надто простим і потребувало додаткових тренувань. Джан Бейхай роздивлявся солдатів і офіцерів космічного флоту, вишукованих в ангарі. Вони вже народилися в космосі і усе своє життя пов'язували тільки з флотом. У цих високих підтягнутих чоловіків мало залишилося спільного з кремезними незграбними землянами, які виростали в умовах тяжіння. Це була вже інша раса – легка, спритна і рухлива. Перед строєм стояли троє офіцерів, і погляд Джана Бейхая затримався на постаті вродливої молодої жінки з чотирма зірками на пагонах. Вона стояла посередині. Вочевидь, той був капітан природного добору. Жінку можна було назвати зірцевою представницею нової космічної раси – струнка, набагато вища за Джана Бейхая. Легким рухом відштовхнувшись від поверхні, вона граційно попливла їм на зустріч, ніби висока, чиста музична нота. Долетівши, так само граційно опустилася перед ними і завмерла. І тільки пасма волосся й далі розвивалися, обвиваючи порцелянову шию. Очі палали життєдайним сонячним світлом, і лише зазирнувши в них, Жан Бейхай уже знав, що цій людині можна довіритися. В проштампованих і близько не могло бути такого ясного, відкритого погляду. Капітан природного добору Дунфан Янцюй. Жінка з грайливим викликом в очах відрекомендувалася Джану Байхаю. «Дозвольте від імені екіпажу корабля вручити подарунок моєму попередникові». Вона простягнула руки, і Джан Байхай побачив, що саме в них було, хоча форма трохи змінилася, але складно було впізнати пістолет. І «Якщо викажу ознаки зневіри або запропоную приєднатися до ескапістів, можете вбити мене цією зброєю». Потрапити на поверхню землі виявилося надиво легко. Ліфтові шахти дерев, що підтримували склепіння, пронизували їх 30-метрову товщу і мали зовні облаштовані станції. Вийшовши з кабіни, Лодзи і Шіцян відчули гострий напад ностальгії, бо і стіни і будівлі були виготовлені зі знайомих матеріалів, а інформація транслювалася на звичайних моніторах, підвішених угорі. З вигляду станція нічим не відрізнялася від типової зупинки підземки їхнього часу, хіба що людей було менше. До того ж, більшість пасажирів носили звичайний одяг без миготливих екранів. Коли крізь герметичні двері станції вони вийшли на вулицю, їх зустріли обійми гарячого вітру, що ніс із собою чималі клуби пилу. «О, де мій син!» – закричав Даши, вказуючи на поважного чоловіка, який бігцем підіймався до них, переплигуючи через сходинки. Лодзи встиг розглядіти – що з вигляду йому близько сорока років. Дивувала впевненість Даши, який кинувся сходами на зустріч синові. Чоловіки обійнялися, вперше зустрівшись після тривалої розлуки. Лодзи відійшов, аби не заважати, і зацікавлено все роздивлявся. Небо мало неприємний жовтавий колір, тож тепер Лодзи зрозумів, чому проекція сонця та неба на склепінні підземного міста транслювалася з десятикілометрової висоти. Дивлячись на них із поверхні, Можна було побачити, хіба що розмиті обриси світила. Довкола височіли піщані замети, і автівка, що проїхала вулицею, тягнула за собою довгий хвіст пилу. Раптом Лодзиві відчув себе в минулому. Весь транспорт рухався лише землею. Проте він запідозрив, що й тут не користуються двигунами внутрішнього згорання. Хоч би якою була модель авто, старою чи новою, всі мали одну спільну рису – пласку листову панель на даху. Трохи далі через дорогу лодзи побачив привиди будівель минулого, занесений піском аж до підвіконь. Більшість вікон були відчинені або й взагалі без шибок і з'яяли чорнотою. Але в деяких квартирах, здавалося, ще жили люди. Лодзи помітив випрану білизну і горщики з квітами. Він перевів погляд далечінь, І хоча за клубами пилу і піщаними вихорами було важко щось роздивитися, йому вдалося впізнати знайомі обриси, та пересвідчитися, що це справді місто, в якому він два століття тому провів півжиття. Лодзій собі спустився сходами до Шицяна і його сина. Ті двоє й досі плескали один одного по спині. Лише глянувши зблизька на сорокарічного новоприбулого, він пересвідчився, що Шицян не помилився. Схожість сина з батьком просто вражала. "Тату, я зараз лише на 5 років молодший за тебе", сказав Шицямін, стираючи сльози. Те ще не найгірший сценарій, хлопчику мій. Я боявся побачити сивобородого стареганя, який називе мене татусем. Сміючись, відповів Даши. Потім відрекомендував синові Лодзи. О, вітаю вас, доктор Ело. Ви були відомі на весь світ, відповів Сяомін, з ніг до голови розглядаючи колишню визначну особу. Вони рушили до машини Ши Сяоміна, запаркованої біля узбіччя. Перш ніж сісти, Лодзи поцікавився дивним пристроєм на даху. Це просто антена. Тут, на поверхні, ми змушені задовольнятися тими крихтами енергії, що проникають крізь товщу землі з підземного міста. Тому й робимо антени більших розмірів. Цього вистачає, щоб їздити дорогами, як у старі часи, а ось літати вже ні». Машина їхала повільно, але Лодзи не міг цього пояснити. Чи то через брак потужності, чи через піщані перемети на дорогах. Він вдивлявся в наполовину спорожніле місто, і його розпирало від купи запитань. Але шисяомін із батьком невмовкаючи говорили про своє, тож не встигав ставити й слова. «Мати померла у 34-й рік кризи. Ми з твоєю онукою були біля неї, коли вона прощалася з життям. Ну що ж, добре, якщо так. Не привів мою онучку? Вона після розлучення засталася зі своєю матірю. Я читав архівну справу. Донька прожила понад 80 років і померла на 105-му році кризи. Дуже шкода, що нам не судилося зустрітися». Скільки тобі було, коли тебе випустили з в'язниці? 19 років. І чим ти займався далі? Усяким різним. Спочатку не було вибору, тож повернувся на стару стежку, потроху шахраював. Але згодом, коли почали заводитися непогані грошенята, взявся до переведення бізнесу на законні рейки. Вловив передвістя великого занепаду, вирішив лягти в гібернацію. Але не тому, що бажав перечекати скрутні часи, а лише з думкою про нову зустріч з тобою. Та будинок нашої сім'ї досі на місці. Права на землю були продовжені по тому, як збіг стандартний 70-річний термін. Але я недовго прожив у нашому домі, бо його знесли. Натомість купив схожий будиночок неподалік, але жодного разу так і не побував у ньому, вів далі Ши Сіомін. На сьогодні в місті лишилося не більше 1% тодішньої чисельності населення. Знаєш, тато, що зараз нічого не варте. У ті будинки, заради яких ви горбатіли все життя. Тепер вони майже всі порожні. Хочеш, обирай будь-який і живи». Лодзу нарешті вдалося вклинутися в розмову. То всі пробуджені живуть у старому місті?» «Та де там? Майже всі мешкають за містом. У місті надто вітряно і скрізь пісок. Ну і роботи немає. Хоча й від'їхати далеко від підземного міста не зможеш. Струмбо потрібен». «А чим ви всі займаєтеся?» – запитав Шицан. «А як ви гадаєте? У чому ми вправні і що діточкам не до снаги?» «Фермерство, звісно. Називав дітьми всіх сучасних людей незалежно від віку. Машина, рухаючись на захід, нарешті виїхала за межі міста піщаних переметів поменшало, тож і швидкість на шосе трохи підвищилася. Лодзи впізнав стару автостраду Пекін Шуйдзяджуан, хоча узбчідчя вкривали чималі бархани, що ніби силкувалися проковтути останні старі будівлі. Велика китайська рівнина перетворилася на безкраю пустелю. Денеде поцятковане оазисами, оточеними рідколіссям. За словами Шисяоміна, саме тут мешкали більшість пробуджених. Шисяомін з'їхав із траси до однієї з таких оаз, забудованої невисокими спорудами. Це поселення мало назву нове життя П'ять і було захищене зусібіч культивованою лісопосадкою. Вийшовши з машини, ледзи відчув, що потрапив у минуле. Рівненькі ряди шестиповерхових будинків перед ними за кам'яними столами. Старі грають у шахи, матері заколихують немовлят у візочках. На вкритому залисинами футбольному полі, трава якого силкується пробитися крізь пісок, гур дітей ганяє м'яча. Шисяомін мешкав на шостому поверсі. Його теперішня дружина була на 9 років молодша, лягла у гібернацію через рак печінки у 21-му році кризи. Її вилікували ще до пробудження, як і більшість таких хворих тож зараз вони виховували чотирирічного сина, який відразу почав називати над дідом. До приїзду гости накрили розкішний стіл із щасленними стравами зі справжніх тутешніх фермерських продуктів і навіть з курятини та свинини з довколишніх господарств. Дорогих гостей щедро частували саморобними напоями. За стіл покликали й трьох сусідів, які так само, як і шисяумін, лягли в гібернацію в першій хвилі охочих, коли це ще коштувало чималих грошей. Подібне задоволення могли собі дозволити лише багатії та золота молодь. Проте нині, за більш ніж 100 років, вони всі перетворилися на звичайних людей. Ший Сяомін окремо відрекомендував одного чоловіка, повідомивши, що це онук, ошуканого колись ним, старого Джана Юан Чао, Джан Янь. Пам'ятаєш свій заповіт про повернення видороних грошей? Я не забував його і узявся до справи, щойно вийшов із в'язниці. Так і познайомився з Янем, який тоді щойно закінчив коледж. Натхнені двома старими сусідами його сім'ї, ми започаткували власний поховальний бізнес – компанію «Високо і глибоко». Високо-то космічні похорони. Спочатку ми просто вистрілювали капсулу зі спаленим прахом померлого за межі сонячної системи, а потім додали послугу відправлення тіла небіщика в глибокий космос. Звісно, це коштувало чималих грошей. «Глибоко» означало поховання в шахтах. Спочатку ми ховали людей у вже готових стволах і виробках занедбаних шахт. Але згодом через широку популярність такого способу поховання довелося копати нові. Тоді багато людей переймалися захистом поховань від плюндрування трісоляріанами. Джан Янь з вигляду здавався старшим, десь під 60. Сяомін пояснив, що його розбудили раніше, і він прожив близько 30 років, перш ніж знову ліг у гібернацію. «А в якому статусі ви тут мешкаєте?» – запитав Лодзи. «Маємо ті самі права, що й сучасні люди», – пояснив Сяомін. «Наше поселення вважається чимось на кшталт віддаленого передмістя з правом самоврядування. Тут мешкають не тільки пробуджені, чимало й звичайних людей. Та й з підземного міста часто густо приїздять гості, щоб розважитися». «Ми їх кличемо стіномацами», – продовжив Джан-Янь. Попервах, вони все намагаються активувати меню на стінах. «Та ви не бідуєте?», – запитав Ши Цян. «Усі в один голос запевнили, що скаржитися нема на що. Але я бачив ваші поля при дорозі». Отими невеличкими посадками ви можете себе прогодувати? А чому би і ні? Сьогодні в місті фермерські харчі предмет рушткощі. Та й на уряд скаржитися гріх. Усі пробуджені отримують соціальну допомогу, на яку можна жити цілком комфортно. Але ж має бути в людини якесь заняття. Всі до одного сучасні люди впевнені, що кожен пробуджений за покликанням землероб. Проте це маячня. Жоден із нас не працював на землі до гібернації. Але нічого, впоралися. Тема розмови швидко перейшла на події двох минулих століть. Що ж воно таке, той великий занепад? Лодзин нарешті поцікавився тим, що його турбувало найбільше. Обличчя всіх присутніх відразу посерйознішали. Ши Сяомін мовчки доїв усе зі своєї тарілки і, лише пересвідчившись, що всі також закінчили трапезу, почав розповідати. Напевно, ви за останні дні вже дещо зрозуміли. Так швидко й не розкажеш. Ще років із десять по тому, як вилягли в гібернацію, життя було безпроблемним. Проте пізніше, коли темпи економічних перетворень у зв'язку з переведенням світової економіки на воєнні рейки прискорилися, рівень життя став невпинно падати. Як наслідок, загострилися політичні протиріччя, відновилися старі конфлікти, складалося враження, що всі вже в стані війни, і це не були проблеми однієї чи кількох країн. Продовжив один із сусідів Весь світ потерпав від кризи. Панічні настрої ширилися суспільством. Якщо ти висловлював думку на перекір загалу тебе оголошували членом ОЗТ чи зрадником людства. А потім і фільми з телепередачами «Золотої доби людства» почали цензурувати і, зрештою, взагалі заборонили. Проте, як ти відслідкуєш виконання заборони на перегляд такого величезного масиву інформації? А навіщо їх було забороняти? Аби запобігти за бойового духу, пояснив Ши Сяомін. І поки вистачало їжі, це ще сяк так працювало. Але згодом ставало тільки гірше – Приблизно на 20-й рік гібернації доктора Ло у світі розпочався голод. Це все внаслідок переведення економіки на воєнні рейки? Так, але погіршення екологічного стану навколишнього середовища стало не останньою причиною. Тоді ще діяли закони на захист екології, але на хвилі загальної зневіри всі думали. яка ще до дітька охорона навколишнього середовища? Ми берегтимемо землю, щоб залишити тросолярянам райські сади? Пізніше будь-яка діяльність з охорони природи навіть почала вважатися не менш зрадницькою, ніж активність ОЗТ. А організації на кшталт «Грінпіс» придушувалися, бо зажили слави її філій. Проекти, пов'язані зі створенням космічних сил усіх країн, дали поштовх розвиткові важкої промисловості з високим ступенем забруднення. Неважко здогадатися, що це лише прискорило погіршення екології землі. Парниковий ефект, численні кліматичні аномалії, повсюдне опустелювання. Я лігаю гібернацію, якраз на початку опустелювання. Повів далі інший сусід. Це відбувалося геть не так, як ви можете собі уявити. Пустеля не насувалася від великої стени, пожираючи родючі землі. Ні. Це була клаптева ерозія. Посеред родючого поля раптом з'являлася піщана ділянка, потім довкола виникали ще кілька таких, і вони ширилися, мов би, висохлі місця на тканині, що сужаться на сонечку. Ось тоді урожайність у сільському господарстві різко впала, всі запаси були з'їдені, а потім, потім розпочався великий занепад. То прогноз, за яким рівень життя людства мав відкотитися на 100 років назад, так і справдився, запитав Лодзи. Ши кілька разів пирхнув. Ах, доктор Ло, 100 років, кажете, ми могли про це лише мріяти. Мінус 100 років відтоді це виходить 1930-ті. Життя у 1930-х роках? Порівняно, що саме великого занепаду, просто рай. Та як це можна порівнювати? За часів Великої депресії чисельність населення планети була значно меншою. А тут 8,3 мільярда осіб. Він тиснув у Джан Яня. Он йому пощастило побачити великий занепад на власні очі, коли він на деякий час вийшов із гібернації. Хай далі розповідає. Джан Янь в чарку і з порожнім поглядом повів оповідь далі. Не бачив марш голодних. Мільйони людей, рятуючись від голодної смерті, пробиралися... Крізь спустошені простори великої рівнини під акомпанемент піщаних бур. Розжарене небо, розжарена земля, розжарене сонце. Коли хтось помирав, його тіло відразу ж з'їдали дочиста. Це було справжнє пекло на землі. Є чимало хронік тих часів. Якщо хочете, можете подивитись і зрозуміти, як вам пощастило пропустити ті часи і вижити в гібернації. Великий занепад розтягнувся на півстоліття і забрав із собою майже 5 мільярдів життів. Чисельність людства впала до позначки 3,5 мільярда. Ви тільки уявіть собі масштаб катастрофи. Лодзів встав і підійшов до вікна. З висоти шостого поверху він бачив далі захисної лісопосадки. Перед очима в нього пустеля розгорнулася аж до обрію. Північно-китайська рівнина була вкрита ковдрою із жовтого піску, скільки сягало око. А рука часу згладила найменші нерівності. «Що сталося потім?» – запитав Даши. Джан Яні з полегшенням зітхнув, немов. Скинув тягари з пліч, позбувшись потреби розповідати про цей жахливий період історії. А потім? Потім люди почали впокорюватися долі, що далі більше. Багато хто поділяв думку, що навіть перемога в битві Судного дня не варта таких жертв і злиднів. Самі подумайте, твоя дитина помирає від голоду в тебе на руках, а ти мусиш піклуватися про збереження людської цивілізації в далекому майбутньому. Що переважить? Зараз ви можете сказати, що доля людства важливіша за смерть статистичної одиниці. Але чи до снаги вам зробити аналогічний вибір за умов, коли питання життя і смерті вирішується просто зараз? Звичайно, вже й тоді подібний хід думок засуджувався як класичний приклад мислення індивідуаліста, зрадника людства. Але ж ніхто не може заборонити людям так думати, тож невдовзі така ідея стала панівною в усьому світі. Саме тоді з'явився відомий слоган, що війшов до всіх підручників з історії. Приділіть час цивілізації. «Бо його залишилося обмаль», – процитував Лодзи, так і не повернувшись від вікна. «А вже ж! Дайте люстру спокійно прожити решту років». «А що було далі?» – запитав шицян. «Другий Ренесанс, друге прослідництво, друга французька революція. Ви можете про це прочитати в підручниках з історії, там усе докладно описано». Лодзи здивовано обернувся. Все, що він передбачав у розмові з Жуан Янь два століття тому, насправді відбулося. Друга французька революція? і самі події у Франції? Ні, це просто назву з першої позичили. Події ж розвивалися в усьому світі. Після цієї другої французької революції уряди всього світу поставили проекти з розбудови космічних флотів на паузу, згорнули програми з присутності людини в космосі і зосередилися на поліпшенні побуту людства. У ті самі роки остаточно опанували надважливу технологію – генну інженерію, яка разом із керованим термоядерним синтезом дала можливість перейти до масового фабричного виробництва їжі, і урожайність уже не залежала від примв погоди. Примара повторення нового великого голоду відійшла в минуле. Людство більше ніколи не страждатиме від браку харчів. Відтоді світ почав виживати і швидко надолужувати втрачене. Це було значно простіше, бо населення землі дуже скоротилося. За 20 років життя повернулося до рівня перед великим занепадом, а згодом і до золотої доби людства. Наша цивілізація впевнено рушила в напрямку підвищення життєвих стандартів і вже точно не зверне з цього шляху. У сучасній науці існує один термін, що може зацікавити доктора Ло. Один із сусідів нахилився до Лодзи. Він до гібернації був економістом і ліпше знався на таких речах. Імунітет цивілізації. Коли серйозна недуга вражає людський організм, активується імунна система. Так само і цивілізація загалом виробляє антитіла проти проблем, і протиріч усього людства. Ранні часи тросолеріанської кризи від моменту відкриття іншої цивілізації до закінчення великого занепаду вже не повторяться. Людство вивчило цей урок. Гуманістичні принципи стали найвищою цінністю, а існування цивілізації в майбутньому – другорядною. Це основи концепції сучасного суспільства. «Що ж було потім?» – запитав Лодзи. «А потім почали відбуватися дивовижні речі», – схвильовано відповів Ши Сяомін. Усі країни погодилися жити в мирі і злагоді, та вдавати буцімто ніякої трисоляріанської кризи і не було. І що ви думаєте? Поступ сягнув необачених раніше висот, а найбурхливіше розвивалася технологічна сфера. Геть усі технологічні перешкоди на шляху реалізації великого оборонного плану землі, які вважалися нездоланими до часів великого занепаду, впали одна за одною. «Воно й не диво», – відповів Лодзи. «Звільнення від кайданів, Людського єства неминуче призводить до прогресу в науці й техніці. Близько 10 років по завершенні періоду Великого Занепаду людство насолоджувалося приємним безтурботним життям, а потім повернулося до вирішення проблеми трисоляріанського вторгнення з позиції військової сили. Поза як людської цивілізації вже була значно більшою, ніж за часів до Великого Занепаду, знову оголосили всесвітню мобілізацію, відновили будівництво космічного флоту. Але на відміну від попередньої спроби, уряди всіх країн постановили, що обсяг ресурсів, спрямованих на побудову флоту, має обмежуватися, щоб не спричиняти катастрофічного впливу на світову економіку і соціальні стандарти. Саме всі роки космічні флоти перетворилися на незалежні держави. Насправді, вам не треба перейматися всіми тими подіями минулого. Порадив колишній економіст. «Усе, що вас має турбувати, як прожити решту життя якомога ліпше. Насправді той слоган, який ви цитували, приділіть час цивілізації, бо його лишилося обмаль, Ніщо інше, як перефразований вислів із золотої дуби людства. Тоді він звучав так. Не гайте часу, життя не вічне. Тож за життя. Вони осушили келихи й Лодзи замислився над словами колишнього економіста. Його заполонили спогади про Джоан Янь із дочкою. Мав якнайшвидше облаштуватися в цьому світі і пробудити їх до життя. «Приділіть час цивілізації, життя. Не вічне.